Egun on beniat. Egun on. Egaidazu, nungira eta zergatik toki hori duzu? Ba, leku hon bat da mingira mankaren gainekalde horitan. Jointxo horitan eta leku hon bat da be la pasaia leku bat baita. Hemingo xurindako eta migrazioaren dako ere sustut, hori baitu sola sustut egun. Hori da, eta justuki migrazioaz hitz egiteko naiz hasi zen migrazioa zureta. Ber mintzatzen gira E, gibilerako mugimendua zagadai du unagindirela xoriakko platzea, ikipien egitera eta horai berriz, bixkanaka bixkanaka, e, xori mota bako badu bere garaia berriz itzultzeko eta ala, migrazioaren mugimendua azten da ustailan, goitu gora bera lehenak berriz, sartzen dira Afrika eta horako berren negulekoetat ustailan eman da, emantuzagun, sorbeltzekin haipatzen ginoena Horik e, sorbeltzak edarri batzen dira goizik, martxoan edola, eta izi gerik goizik edes hartzen dira berriz Afrikat. Uztela eridean deia partitea baitira. Setxorik edo, dide hartu horreindik? Hainitzek, hainitzek hartia dute, hainitzek ez dute hartu. E, mementu huntan, eman zegoen amia mokoak pasatzen dira hor hainitz. Zomait aste ezgiotz, izan da joan dena Gure entzule batzuak egin dituzte, izpuran izan dira laue unta laro goi amiamoko pausatolik, orpente batean. Hala hor uh, migrazio erdi hediang gira, uh, ari dira, eniz txori migratzen gara iuntan. Eta horrek ira unen du, azaro arte, azaro noinu beste txori batzuak segitzen dute. Ahate guziek, pekadek, eh, iztaren Hori uh, guziak oinu berantako sartzen dira, beren, beren negu tokitarat. Eta duztuki hor, denak bakigu, huda berezibatukandugula aurten, ikustida dezberdin tasun bat migrazioarekin? Ez dut pe, sobera pentsatzen, gero da migrazioa ez da baita beti ikusten, gok ikusten dugu lertsunena, ortsuena, hori baita ikusgarrena, behina, suri tipi hainitz ere mugitzen dira, hainitz suri migratzaile dira, eta ordeon, Erraitea uda berizi horrek zeita aldatu doela, ez dakit. E, berba zaitasun gehiago ukan dute batzuek janaria rapatzeko bakzu injektu jale batzuek. Egia sorbeltzak aski berant e, ikusi hitugula. Baina bo, dira hola batzu, ez da datu sintifiko bat, eta bak e, ikusi hito senintzen dugun gauzabat. Baina, gero udak ez du ez migrazioaren arabera gauza handik aldatu, memento berian sartzen dira, ere goitiko arabera xoriak, eta... Ba, Ebe justuki, migrazio denboran jateko manera edo aldatzen zaie? Ez bat ere, justuki, migrazioa berda ulertu aberek migrazioen utela ez otza eskapatzeko, eta migrazioa da janaria segitzeko. Principioz, migrazioen ute xori eta aberek guziak, janaria segitzeko, beren janaria segitzeko. Eta unateldudirak inbiste aberek udan, udan baita inxektu gehiago, udan baita bizi gehiago eta aberek gehiago beraz, Jauna Liga Jaiko. Hala. I da hori, uh, justuki xuri batzu ikusten direla immigrantzen eta uh, lamini kaskontziz dela ikesio. Goriteg landa ez hemen segunde uh, 8 de hamar minuta 80 ikusten dira xuri tipi horien histariak. Hemen segunde uh, 80nik guzti dugun uh, belats uh, azpigori orior, xuri tipiak ditu eta be ikusi ditugu inera batzu hemen itzulika. Inzektongi bidetik, justoki. Eta 5 minuta edo 2 minuta berantagoik, kusi dugu, belatza hori, inarengi beletik. Eta beraz migrazioa da, janarearen segitzeko. Eta zu egon pixkat uh, kopuruen analizatzen edo? Analizatuko ez ez ez. Elkarte batean uh, parteatzen dut, sajak elkartea. Horekin uh, segitzen ditugu zonbait hori aharo, izi gerra uh, artean migratzaile bat dira. Maina ez bakkaik eta nik hei uh, plazarainakohala nik beti soori uh, guziak soiten ditut eta maite ditut, mainina geroala segitzea egitenuguit bait e, soriagunt a jaro. ez dira denak segitzenna, de aski landugu ho uh, xegitzeko eh, behar da beti denbora intze eta natural desbaita beti nahi dugun ikusten, eh, mantzagunla rribaungirara dela horen bat edo zatzen bat eta... Ezt gu, ez da zo bat, natura, natura eh? e, zeit gertatzen nelaik untsa da, baina bat zutan ez Beraz, segitzeko, xorien segitzeko, koporen segitzeko, eta behar da demura iniz. Ta, zain dira segitzen itu zuen, <coughs> xoriak haro horiak? Odi on, segitzan itugu uh, sonbait ahagapariak, uh, xorstut, xoriak Beraz, xaiak, xaiak elkartea, xaiak elkartea. Aztapenean, ba igorien sorti izan den elkarte bat. Mila behatziuntua ideologoita, emezortzean uste dut. Eta alas uste dut xaien uh, txegitzeko, gara eh, jartan uh, ahungutkiago ziren. Eh, denetai desagertu ziren uh, frantzian, espainian ere, hainiz lekutaik desagertu ziren. Salbu, uh, leku batzutan eta euskalegian beraz hasi dira horien segitzen eta gero guai segitzen itugu uh, uh, suria jaroago batzu um, saiaen kopurua huaktu uh, uh, sisteme zara da ekei uh, unian uh, jarri baita berriz eta guai badira beste xuri batzu uh, argunta jaroagoak emantzagun UGATZA uh, izi gari famatoa dena UGATZA edo migatzeileetan 6 suria 6 suria segitzen dugu eta gero beste suri batzu ere uh, agano edo hundz edo olakoak ere segitzen dugu ere Mira, lan botuluina da gilirun da koçaiaka, shai sei beraz, sei xuria eta ugatza. Sei ahia, eh, urte guzten dugun sei haundi hori, hori urte guzten hemen da, ugatza ere bai. Oraina sei xuria migratzaile bada bai. Eta hor uh, bihurtuki azken urteotan uh, ba, teknologiari eskerra uh, jakin itugu biskat uh, gausak hilago eta badakigu nora joiten diren. Hemengo sei xuriakoden unata ldu dira hemen sochten dira Euskal Herria banka, nauze, gure erritan sortzen dira. Eta gero, negoan, joiten dira Afrikaat. Zaharra baino bizkat uh, behirago. Mauritania eta holako lekuetat. Beraz, uh, hemen sortu uh, abedeak joiten dira hata uh, negoaren basatzeat. E kopuran aletik badira dira geroztak edo f, egoiten da pixkat berdintzu. Ez zeila, ez dira horiek dira hemendatzen ez zuera eta egi arteko pixka bat ipittzen ere.ela jogoi bat urte idoriz, hogoi bat bikutez egitzen dituzten horaiak elkartekoek eta hoiz egitzen ditugu ha ama bostrazen eh, dugu delala delalajuntu houetzen betzen egoera hala gertu zakigu pasatzen direan eren hori da gero migratzaileen arasoa da hemen pasatzen dena ikusten dugula baina gero beren negutokitan pasatzen da hori ez dakigu han afrikan ez dut hemen bezala investigar suiten berba edo hainbeste segitzen, baute bestera soilik ere baloski Aski Baski uh, komplexo ba da, bak zu migratzeile baten bizia, bai bi, uh, bi etxe, bi uh, toki, beraz, uh, bi aldiz arrisku gehiago, ta bada migrazioaren arriskoa berez, eta bidai lan jeroz bada, bide, ba bide luze bategin egin, uh, etxasuen gainetik pasatu ere, mendieten gainetik nola ez, beraz, uh, bidai arrisku txoa dira eta ainit hilzen dira, migrazio bere hanedea, ja, bi zizaila dute. Zergatik <laughs> egiten da, kondaketa hori? Justuki, ikusteko horrek uh, ez da guntzeatza, baina migratzaileak diren txoriak kondatzen dituzulei, badakizu pixka bat bederen kopuruak zertan diren. Ja, diren, kipitzen edo hegin horretan egoiten diren. Beraz, kondaketa horren dako da. Justut, ikusteko bederen populazio horren parte hortan ega zertan diren. Eta konturatzen balinbada bada eta gutio direla. Zerbait egiten alda? bai, prezeski, fena, aberen egoera obetu da, zenta jortoki, jende batzu hasi dira interesatzen, kusten uh, xori desberdinak, nola bizi ziren, zeiaten zuten, nun koplatzen ziren, eta jakitate gehiago eta Obeikiako laguntzen aldira, abere denak eh, funtzean, eh, landaren nako gauzabera da. Beraz, uh, ara pixkanaka, pixkanaka gizakiak uh, obetu du bere jakitatea, eta gero, uh, jakinez zer ziren arazoak, entzatu dira, gero, bere gauzalatzea, nantolatzea, beren uh, obetzeko, beren bizieno obetzeko eraso mundu sagun u hartu sirena bultate murian la muratze munduando erabiltzen ziren um, produktu batzu kimiko batzu ez zirela honak horik e, debekatu dituzte mundu sagundo ala pizkanak pizkanak demorakin dira uh, pentsatzen gira beraz, hori ne hobizia hori uh, oh, aipatzen da hain itza aldaketa klimatikoa eta zek churieekin uh, ikusten duzie aldaketa bat? Bai bai, gero dene ikusten dugu. Eta azokire ere, dai da gabe, chu uh, olivatzu ikusten ez zirenako ikusten aldira hemen. Duladono hogo hogoi ta bost ez ziren ikusten da mundu saun uh, beisainak. Azuri neguan ikusten diren uh, ainitzek egretak daitzen zuzte, dira shori ekipibatzu mosko luze batzuak. Horik dira bai, dira hogo urte et ikusten nolakoik hemen. Eta piskanak apishkanaka Lekuak begirutu, Espainian eko parte ez behoi onartuldu dira. Eta badira txori batzu lehen migratzen zutenak, gelditu zutenak, migratzea? Bai, e, urtsua. Urtsua inizko utzen dira bai pasatzen hemen. Ez ta kitak bakarik uh, Klima aldaketa hori duen hori uh, iten, hori azteko, iketzen ikusten negoan uh, gure, gure esko aldeetan. Eta wai, ba, nuna ikusten dira. Eta hemen, hemen koplatzen dira ere, hemen hasten duzteko meak, beraz, uh, baba, um, aldatzen dira, eta migrazioaren bideak aldatzen dira. Ez behar, bakareko engatik, uh, iziak ere ez du lagundu, behar, man um, aldatzen dira, behar gauzak. Diakiten aldaz, ze uh, migratzen duten, ezakit, arabera edo, Orion, ez da gauza zientifiko uh, bat, e, bai sientifiko bat ez da azkigu denak ez ditugu uh, ulertzen eta beharrik, horrek duiten uh, migrazioaren mazia, segur ba, da egun tapatu bat, bat zoetan, no, ez direla azureainiz uh, mendietan pasatzen ez, e, ez direla pasatzen ahal, uh, tapatia dira eta ez dutela hor beraz, segur egun bezalako uh, der bat eta ere batekin eh, uh, bada ere uh, presio atmosferik eta olako historiak ere iten dute zendako euh, deliberatzen duten txori batzuk egun batez partizia hainitz elementu bat dira beharrik, heiek atxikitzen dute sekretuaren parte handi bat uste dugu eh, Badakigura eta dena karkolatu dugula eta dena ulertu dugula momentuan orbataino eh, sekretu parte handi bat hain eta ouais. atxik dezatela inala luzaz Be milesker handi bat zuri Milesker ez ditu?